Vânzătoarea de ziare de pe Thomas Street Scrisă de mine Viorel Ploieșteanu La 21 februarie 2012, Dublin Ciara, bătrâna ce vin de ziare Tușește ușor, își aprinde o țigare În noaptea adâncă bătrâna senină Așteaptă lumina să aducă lumină E dublinul rece și strada pustie, În fum de țigară-i o stafie, O viață întreagă trăită în stradă, De nimeni văzută, pe toți să-i vadă. tulă se înghită cu fum dimineața, Vecină cu moartea, străină cu viața, Își lasă toneta să plece la vale, Vin zorii, bătrâna se îndreaptă de șale, de-astăzi ziarele nu s-or mai vinde, E albă hârtia și fără cuvinte. Lumina e caldă, bătrâna ciara, O strânge în ploape și aprinde țigara. Ciara, bătrâna ce vinde ziare, Aruncă țigara, zâmbește și moare.